Dani, elveszem tőled a billentyűket, ha fieséget csinálsz. Haló. Haló, jó napot kívánok. Ez a dani a kedvessége volt, szórakozik velem. A múlt héten rászóltam, és most ebből csinált egy ilyen elválasztót. Úgyhogy ez nem most hangzott el, hanem múlt héten, amikor rimogatta a gombokat, és mondtam, hogy ha hülyeséget csinál, akkor el fogom tőle venni. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez itt a Klubrádió. Benne az Annó Budapest, az önök narrátorával, narátorával, de Miklóssal, a szerkesztő, ezúttal is a Brigitta. Már előre is köszönöm azok segítségét, akik a műsor létrehozásában e, támogattak Kelecsényi Krisztának. Kemény Dánielnek és Kardos Józsefnek. Kardos József rendszeres sajtólevelezőnk fölkerült a munkatársak listájára. Sosem fogjuk elfelejteni, és nagyon szépen köszönjük neki. Mindez ennyit történt a Krisztriszának, elmeséltem. Ma az Egyetemi Színpad lesz az Annó Budapestnek a helyszíne. A piarista közben lévő épület, ami 1957-ben indult, és hát, fergeteges kulturális. Milyen? Milyen volt? Origója volt a. Budapestnek, én amikor először ott jártam, akkor Szirtes Andrásnak a Pronuma bolyok című vetítése című filmjének, Balázs filmének filmjének a, a vetítése volt, és, és arra emlékszem, hogy minthogyha amikor véglet volna a vetítésnek, akkor két gepár lett volna a színpadon, de lehet, hogy párduc volt, de lehet, hogy csak behalusztam. Na mindegy, majd valaki elmeséli. 24 07 95, 3, 24 95 3, aztán persze biztos, hogy voltam ott Kontrollcsoport koncerten, meg, meg Neurotikon, meg Huckleberin, úgyhogy de lássuk, hogy ki mire emlékszik. Haló, napot kívánok! Szép jó napot, úgy tűnik én vagyok. Kész csókom ön! Üdvözönkor. Gold, Gold úr, vagy Martin. Goldfinger, Goldfinger most éppen a nevem, ezt a most történet, történet találtam kihát. Hogy... Hogy... Nos am hogy erre rákapok. Nos, Latinovicn kezdenném lányva a egyébként bocsánat. Uh, ifjú lányként rajongója voltam Latinovicsnak, és mint ilyen írogattam is neki, gratuláló leveleket. Mm -hmm. Amire aztán kaptam tőle saját kezüleg, ismétlem saját kezüleg írt levelet, dedikált fényképet, amiben ő megköszönte az ingratulációimat. Nos, ennyit előre. Egyetemi színpadon volt valami érde érdekes előadás, sokan kint álltunk, mert nem tudtunk bejutni, tele volt. És akkor a csodára vártunk, uh -huh. és megjelent a csoda, Latina hogy jött az előadásra. Én odamentem hozzá, lesz, ami lesz. Bemutatkoztam, ő azt mondta, hogy jó, jöjjön, megfogta a kezem, belitt a titkárságra, leadott, Adtak nekem jegyet, és végig tudtam nézni az előadást. Úgyhogy Latinovic ilyen aranyos, közvetlen, nem, fáj, nem szállt a fejébe. És ez nekem egy életre megmaradó élményem volt, hogy akkor... Nem akárki segítségével jutottam be, egy nem akármilyen előadásra. Ez mikor volt ez a ez a Latinovics est, és mi volt a témája? Sajnos arra nem emlékszem. Próbáltam itt keresgélni uh -huh. dolgokat, de csak egy olyan stencélzett egyetemi színpadé műsor került a kezembe, ami már az ő emlékére készült 77-ben. Erre sajnos nem tudok visszaemlékezni, hogy az mi volt. De azért nyugtasson meg, hogy a kézzel levél csak megvan. Itt van előtte. <sítható> és mit írt rá? Azt mondja, hogy kedves Éva, ismeretlenül is köszönöm állandó folyamatos megemlékezéseit, kellemes ünnepeket és bújék, és egy dedikált fénykép. A másikon jó kívánságait hálásan köszönve üdvözli Latinos Zoltán. A fényképen szeretettel Latin Zoltán. Hm. Az egyik 66, 6. hó 6, a másik 67. 17. december 17-e. Tényleg, tényleg nagyon szép történet. Hát, örülök, hogyha tetszik. És, és, és örök életre maradt emlék tényleg. Azon gondolkozom, mert hogy, hogy nem emlékszem rá, hogy mekkora volt az életemi színpad, hogy hány ember fért be oda. Én úgy emlékszem, hogy amikor ezt a filmet láttam, tehát, tehát nem tudom, ilyen 100-200 fős lehetett, de lehet, hogy tévedek, mondom, tehát megcsalom emlékezetem. Hát, Csak a helyszínben vagyok biztos meg a, meg a ketrecben lévő állatra. Emlékszem jól. olyan állatra én nem emlékszem, uh -huh. de én nekem uh, elég nagynak Maradt ugye a fejemben a nézőtér. De <hül> hogy az, az hány főt foglal magába, ezt így nem tudom megmondani, de viszonylag nagy, mint, mint minimum egy közepes nagyságú mozi. És többször jártál egyébként Latinovicson vagy más univerzitás? Mindenféléken jártam, <hül> többször, igen, többször jártam az egyetemi színpadon. <hül> igen, igen, óriási dolog volt, nagyon szerettük. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted ezt. Nagyon szívesen, és további jó műsor. Gratulálok a műsoraihoz, és gratulálok az új lapjukhoz. Nagyon szépen, köszönöm, át is adom az összes illetékesnek, itt ülnek mellettem. Oké, okay. köszönöm és nagyon, szépen. Kész csók, viszont hallásra. Visz 2407-93, illetve 24 ezen a számon szólhatnak hozzá a kedves hallgatók a mai műsorhoz, amelynek helyszíne és témája az Egyetemi Színpad. És hát itt már próbáltam mesélni arról, hogy, hogy mit láttunk, meg miket hallottunk ott. De hát nyilván a hallgatók között is van olyan, aki mondjuk a 80-as években járt abban, olyan, aki a, a 90-esben, nem csak 66-67-ben. Úgyhogy hívjanak bennünket, tehát 2407-953, illetve 2406 Profán Szenté volt, egyébként így kezdi az írását, és ez volt a címe annak a könyvnek, ami az Eltemi Színpad történetét dolgozta fel. Ezt Nárai István dolgozta fel ebben a Színpadakápolnában Színpada című könyvében, és hát ő az egész intézménynek a történetét vázolja. Haló, elveszett a kedves hallgató. Akkor még egyszer elmondom, tehát 2406953 24, az Egyetemi Színpad 1957-es megalakulását követően 30 év alatt vált legendává. A Piarista Gimnázium Váci utcai épületébe költöző Elte kultúrtermeként kapta meg a Kápolnát, ahol komoly zenei hangversenyek, irodalmi estek és az universitás együttes produkció mellett a csillagászati előadások és filmvetítések, beat és néptánc bemutatók is jól megfértek. A hely befogadó képesség itt időnként meghaladta az érdeklődők száma, így előfordult, hogy a rajongók betörték az életem és a színpad közötti ajtót, és a jegyszerüket félre foglalták el a színháztermet. Itt tartotta Jancsó Miklós még kér a nép című filmjének bemutatóját, itt mutatkoztak be a hazai irodalmi és színházi vagy jazz szereplői. Térei Jánostól, Garaci Lászlóig, Siling Árpádtól, Únó Ágitól, és Kádas Tibor 1970 és 1970 négy között készült képei megtalálhatók az Egyetemi Színpadról a FortePan válogatásában. Profán szenté volt, hogy idézzem az írást, az Egyetemi Színpad micsoda műsorok voltak itt. A filmmuseuminál színvonalasabban szerkesztett vetítéseken, színházi előadásokon, vitaesteken kívül Eső sikereiket arató bígzenekarok léptek fel, és Mensáros László itt indította útjára versmondó iskoláját. Halló, jó napot kívánok! Jó napot, kívánok! Én uh, Mátszavölgyi Mária vagyok, ezzel az A következő... Ha engem jó... Igen, hallgatom. Üdvözlöm. A, ö, a következőt mondanám valószínűleg nem sokan emlékeznek rá, bár voltak nézőink. Uh -huh. mi együttesünkkel olyan résztvevőkkel, mint Gera Zoltán, Takács Marika, mondanék még nevet, de a lényeg, hogy mi ott felléptünk elég sokszor és két éven keresztül durván László Bencsik Sándor. Nem tudom, hogy ez a név mond-e nem, nem, sajnos nem, de ez nem, az én hibám. De... Sajnos már ő nem is él, saj, ugye, mert ugye idősebb is volt mi nálunk. Mi akkor Rivan nem régiben érettségiztünk, hát főleg mondjuk én is, a Takács Marika, stb. tehát a, a fiatalabbak, e, és hát nagyon, nagyon szép emlékeim fűződnek hozzá, ez egy remek hely volt, mi ott próbáltunk és fel is léptünk, de majdnem, hogy telt Eze a Köllő Miklós ö, ö, is nagyjából, az ő neve talán is lett. Persze, persze, persze, a minden kapcsolatban igen. igen a de ugyanígy a Vera Zoltán is uh -huh. pantomimes volt. Azt békés itala. És, és hát talán, talán még a, a itala nővére is volt velünk, de de azban nem vagyok biztos. Hát csak annyit mondanék, hogy ha esetleg valakinek még így felrémlik, Győri Franciska volt még taktársunk, ő színésznő lett, és Petény Ilona ugyancsak. A Takács Marika ugye felvételizett, és aztán talán el is végezte a színművészetit, de hát ő ugye aztán a, a televízió oszlószikos uh -huh. tagja lett, Hát ugye őt biztos sokan ismerik. És hogy emlékszik egyébként az Egyetemi Színpadra? Milyen emlékei vannak annak? Az, az, az Egyetemi Színpad ö, olyan vonatkozásban is nagyon sokat számított, hogy hát, ha jól ö, fejezem ki magam avantgard színpadnak. Számított, Avantgárd fellépőkkel, uh -huh. avantgard előadásokkal. Aztán később jött a. a a box műsorával a, a humoralista Sándor György. Sándor győd, így van. És hát nekem aztán később ugye házasság a férjem civil volt, mérnökemben. Végül is a szoros kapcsolatom megszakadt továbbiakban, már nem léptem fel velük, de hát nagyon kedves emlékeim szíződnek hozzá, főleg László Bencsik Sándor és családjához. Mit kell tudni László Bencsik Sándorról, ha véletlenül valaki nem tudta volna? Igen, Köszönöm. hát hogyha esetleg valakinek ez a név, még mond valamit, ő írt egy könyvet mm. a szocializmus alulnézetben. Az, az elég nagy pont. Egyébként néptánc művészek voltak a családjában. Fia és lánya, uh -huh. hát ők meg kell, hogy legyenek még, mert hát ők kicsik voltak akkor egész aprók, amikor mi ezt az együttest ott működtettük. Hát, Ha véletlen valakinek még ezek a nevet mondanak valamit, akkor hát, ha most telefont ragadnak. És felhívják és a 24 073. Köszönöm, hogy meghallgatott. Én köszönöm, hogy hívott bennünket. Viszont hallásra, viszont további hallásra. Műsort, Viszont hallásra. Köszönöm szépen. Olyan furcsán szól a mikrofon, ilyen izgalmasan. 24 07 95 3, 50, 24 06 95 1958-59-től Petúr lett egyébként a színpadigazgató és az ő vezetés alatt alakult meg az Amatőr Filmklub 1961-ben, hogy némi lábjegyzettel lássam el a mai egyetemi színpadról szóló műsorunkat. Halló, napot kívánok! Én vagyok, Kozá Gyula. Szervusz Gyula, nagyon üdvözöllek. Szervusz Miklós. Én azt a, a csúcskorszakról mondanék néhány mondatot. Péter eltárs, mindaddig, amíg őt ki nem csinálták 1968-69-ben, addig ő szigorúan Péter eltárs volt mindannyiunknak, uh -huh. és ő az, aki a hátát tartotta az egyetemi színpad minden rendezvényéért. Ez ugye volt az univerzitás együttes, mint az egésznek a gerince, volt a surányi, bajaféle verskör volt, a baros Gábor féle és, és rengeteg olyan műsor, ami a televízió nagyon csekély elterjedtsége miatt nagy sikert aratott, például a Horizon című műsor, amiben jeles személyeket hívtak meg élőben, vagy nekem volt egy műsorom a mai magyar művészek, ahol volt egy zeneszerző, egy képzőművész, és egy író vagy költő, és azok megjelentek élőben volt, interjúvelők, diavetítés volt, versmondás volt, zene volt. Milyen, milyen a... ember volt a Petúr... Jó, akkor használjuk a te fordulatodat Petúr Elftárs. Elftárs. egy egészen kiváló ember volt. Mert ez, ahhoz, ő... hogy, hogy, hogy a, a, a hátát tartsa valamiért, ahhoz az kellett, hogy, hogy valami történjen ebben az intézményben. Igen, ő vörös diplomával végzett az ötös orán, tudom, Tudományi Egyetemen, uh -huh. oda került. Az egyetemi színpadnak ő az igazgatója volt, valóságosan azonban a, a, a rektori hivatal kulturális osztályának a fő előadója a besorolása uh -huh. szerint. És aztán meg is nevezem, mert már nem ért, egy Rózsa Zoltán nevezetű ő, olasz, székes vasas kinyírta őt, utána ő a rádióhoz került, és ő, megszüntett urászkásnak lenni, attól kezdve Pista volt, és hát találkozott bárkivel is, akkor elkezdtünk, és, és nagyon szerettük, de most ennek a pillanatban az univerzitás együtt össze szeretnék, mert annak a hőskora a 65 63-68 közötti időszak, ha valakit kihagy kell elnézést, kérek, hát kezdem a a legfrissebb halottunk a Székhelyi Jóskával. Aztán ott volt Sütcila. Ott van hál' Istennek, a remek egészségnek örvendő kitűnő Podor Ott volt Adam is Anna, akinél tökéletesen nő a világon nem született. Ez most nem irónikus és nem... Azért össze, is hallgatok, is tehát... Megjegyzés. Csodálatos volt, szép volt, okos volt mindene hibátlan volt. Ott volt Jordán Tamás, mm -hmm. ott volt Kristóf Tibi. Nem, nem, abba hagyom. Abba hagyom, mert nem tudom mondani. Azt mond Ö, meg, a... hogy, hogy, hogy petúr honnan tudta, hogy, hogy oda kell engedni a rusztot, oda kell engedni a székhelyét, a sütszilát, tehát akkor neki kellett, hogy jó ízlése legyen. Felvételén Halász Péter, hát a Halász Péter hogy hagyhattam? Igen. Hát a Halász Péter. A, a, a Petur ö, szépen lassan hagyta ezt ö, kifejlődni, Rusztyoska még főiskolás korában oda került ott volt a Mezei Éva rendezőként aki, aki egy, egy igazi tyúkanyó volt megint nem pejoratív de a szó legjobb értelében mindenki segített és nagyon értett a szakmához ők a barétra uh -huh. rendezett és ott volt Dobai Vilmos, a Pécsi főrendező, aki a, a ruszhoz képest sótlan volt, és hát a rusznak a, az asszisztense nem más volt, mint Érdi annyi. Uh -huh. aki az egyetemi színpadon szerzett tapasztalatai alapján aztán a, a évtizedeken keresztül, más két évtizeden keresztül csinálta a magyar a, is a műsorít, a televízióba műsorait, a, a stúdiót. A... Igen, igen. Ez egy mondatot még hagyd mondjak, ami ami blasfémikus lesz. Megkérdeztem, hogy visszakapták az eredeti funkciójába az egyetemi színpadot, és válaszolok, 512 férőhely volt benne. Köszönöm szépen. A, visszakapta a, a pianista rend, uh -huh. Kápolna lett belőle, és megkérdeztem egy ö, ott dolgozó, ott élő szerzetes, mert van egy szerzetesi blokk is nagyon szépen helyre a belső udvarra, hogy naponta hányan ö, látogatják a kápolnát. Mondta, hogy van reggeli mise, van vannak, mint 18. És akkor összehasonlítottam, hogy egy egyetemi színpadkorban, ö, naponta másfél-két előadással lehetett ö, Számolni. És ezek jobban Tán... este tízkor kor voltak, ugye? Ha jól olvastam? Nem, nem, nem, nem, számogat, nem, nem, nem, nem. Azt hiszem. Vagy a próbák voltak este 10 Igen, hát a, a, a próbák voltak este 10 vagy uh -huh. pedig az előadások után ö, benmaradtunk, és lóversenyt rendeztünk, ami a Rikiki játékot uh -huh. jelentette, de szabályosan ö, lehetett fogadni, és lement a. a nyolc leosztás, és a fogadásokra, mint a ilyen uh -huh. tétre, helyre, befutóra zárt ajtók mögött teljesen illegálisan, de a volt, amikor 253-300 emberül. nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál, és földobtad a labdát a hallgatóknak. Hírek jönnek itt a Klubrádióban. Gyakorol! Viszont hallásra, szervusz! Ja. A legjobbakat. Az elmúlt néhány percben Kozák Gyula volt a vendégünk, az annó Budapest pedig ma az egyetemi színpadot mutatja be azok számára, akik nem hallottak róla, illetve azok fogják bemutatni, akik jártak is ott. A zenekar mindig irányítja.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 Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punks Naded no Miklós ma az Egyetemi Színpad, az annok Budapest kedvenc helyszíne. Egy hallgatónk esemesben megjegyezte, hogy történelem alulnézetben volt a könyv címe, amit említett az másik kedves hallgató és igazából arról szólt, hogy a munkásosztály az nem uralkodója, hanem elszenvedője annak a rendszernek. Köszönöm a kihazítást, egy másik hallgató felhívta a figyelmünket SMS-ben arról, hogy Jordán Tamás nem maradjon ki, és nem akartam Kozák Gyulát félbeszakítani, de mondani akartam Bálint Andrást is, ha már felsorolás volt. Szóval jöjjenek, hívjanak, meséljék el, hogy önöket mi kötötte le az édemi színpadra, Don, vagy mit láttak ott. Hallogjon napot kívánok! Halló! Halló! Tiszteletem, Gorni vagyok. Hello mit you, szia! Uh, szia, nem tudom, hogy ismerjük egymást. Nem találkoztam sokat tudnék mesélni az egyetemi színpadról. Uh, uh, azért uh, ragadtam telefon, mert uh, ez a mi nemzedékünknek uh, uh, a szíve. Én 1968-tól jártam oda, és azon túl, amit már elmondtak, mert azt nem akarom ismételni, uh -huh. Azt, arra hívnám fel a figyelmet, hogy rendkívül sokoldalú kulturális program volt ott. Volt mindenek előtt egy állandó filmklub, pontosabban filmklubok sorozata. Gyakorlatilag a francia új hullám és általában a 70-es évek filmművészete, Antonioni, Fellini, Ingmar Bergman, és sorban mindenki külön sorozatokat kapott. Ezeken ott ült nem csak az egyetemi ifjúság, hanem a gimnazistákból is az érdeklőzők, sőt a felnőttek közül is. Nagyon hamar egy olyan kulturális központtá vált, amire nem volt olyan előadás, amire ne kellett volna protekciót találni, mm -hmm. A Sándor Gyuri felesége volt a egy eladó a, a Váci utcába, és hozzámentünk könyörögni, hogy valahova bejussunk, és mindig igyekezett is segíteni rajtunk. A másik, amit mondanék, uh -huh. hogy hatalmas kultúrtörténeti jelentősége van szerintem azoknak az esteknek, amiket Mensáros László, az én 20. századom címmel, majd Latinovics Zoltán, nem tudom, a sorrendet, de azt hiszem először Adi Endre, azután József Attila, azután Karinti Frigyes, és talán volt egy kosztolányi este is. Tartott esteket, bocsánat kérek, mensáros László is több estet tartott, de az én 20. századom az egy olyan robbanás volt, voltaképpen az első teljesen szabad szó 1956 óta, olyan zseniálisan megoldva, hogy abban tulajdonképpen csak klasszikusok szerepeltek klasszikus szövegekkel, és néhány olyan újságcikkon, nem lehetett belekötni mégis, ez az 56 osba börtönbe ült ember, mire azt végigmondta, az írja mindenki tisztában volt azzal, hogy mi történt eddig a 20. században. Kik jártak Úgy, az egyetemi színpadra? Latinovics Zoltán pedig még őrületesebb dolog volt. Latinovics megítésem szerint az én korosztályomban látott legnagyobb magyar színész, olyan transzállapozókba tudott kerülni, és jellemzően akkor, ha verseket mondott, hogy egyáltalán nem volt az embernek az az érzése, hogy színész hal, uh -huh. hanem nagyon gyakran, amikor jól sikerült, persze neki is voltak rosszabb periódusai, de amikor nagy formában volt, akkor az volt az ember érzése, mintha valahogy a költő jelen lenne, és elmondhatatlan csönd uralta az, és utána egy olyan tombolás, amit csak rockkoncerteken volt szokásos. A, a, annyit még az univerzitáltól a, a kapcsolatban aláhúznék, de én is rendeztem. Most is eszembe, hogy a színázrendező, én csináltam ott egy estet, uh -huh. amiben a, a Jordán a Tamáson kívül a Zalamárk játszotta a másik sámánt, és lovagultunk, és én tulajdonképpen ott rá, hogy én nem nem íról akarok lenni, a sámánkodás jobban érdekel, mint a színház. De a jellemző volt, hogy bejött a, Ruszt a próbára, és gyúkkolt, segített. Meg most eszembe jut, hogy Fodor Géza, aki a kor legnagyobb dramaturgia volt, lett, később a Katani Uzsert színháznak, illetve Kaposvárnak meghatározó embere már sajnos meghalt, ő is ott üldögélt. Az emberek bejöttek, és mindenféle előadások, előkészületeit be bekéreckedtek és leültek. Akik olyan leültek, azokból később rendszerint nagyon fontos alakjai lettek a színházi vagy a kulturális életnek. Jól emlékezik az, aki azt mondta, hogy két gepár volt a e -e trónoma vetítése után, lehet, hogy egy volt, lehet, hogy kettő olyan volt, mint ha nyolc lett volna elképesztő volt maga a pronuma is egy olyan szabad, remekmű volt általában, amikor oda mentünk azt éreztük, még egy példát mondjak, Bódi Gábor és Sipos István csinált Vietnámról egy filmet egy színes filmet 1969-ben kimentek uh -huh. utána ebből valami hatalmas botrány lett elkobozták, vagy el akarták kobozni a filmeket, Sipos ezért megsértődött és diszidált, és a bódira is rászállt a rendőrség, és az ismeretes szomorú története lett aztán, de ott mi azt láttuk, hogy egy egészen fiatal, éppen most kezdi a főiskolai tanulmányait filmes, olyan színvonalú forgat filmet, ahogyan még nem láttuk, és ez az ember itt az egyetemi színpadon mutatja be, és tart hozzá egy olyan előadást, amit egy filozófus tart. Tehát az egész olyan volt, hogy kiemelkedne a budapesti ténálatból egy olyan kulturális sziget, amely hát magasan fölötte volt az akkor kaphatónak, és ott volt az az igaz egy nagyon széles réteg. A politikai részéről csak egyet, is aztán befejezem, hogy nem volt kétségünk felőle, és később a 3x3-as könyvekből ez ki is derült, e, egész azért engedélyezte a hatalom ezt, mert a közönségére volt kíváncsi. Kartotékozó voltunk, mindenki le lehet fényképezve, mindenkinek a neve fel volt írva. E, ez volt gyakorlatilag egy kartoték rendszerük, ugyanúgy, mint az, mint az a, FMK mint az volt. Blogáról, az egyetemi színpadról mm. is. De azt kell, hogy mondjam, ma, a mai ügyekkel nézve, hogy de hagyták. És a, had, ha hagyták, ha, ha, akkor ott értékvalósult meg, Cs. hogy aztán ebből me, me, ki eh, hányféle hátrányt szenvedett, mondjuk a eh, eh, Szent Jóvi Tamásnak, vagy a eh, Baksasósnak, vagy a, eh, eh, az előbb mondtam a nevét, a bódinak komoly problémái lettek, az, ahogyan ő volt, mondjuk a Baksa egy koncerten előmerte adni magát, de máselőbb az, hogy mi azt láttuk, az elképesztő érték volt, mert mintát kaptunk a szabadságról. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Mityó, hogy hívtál bennünket. Kösz, Viszont hallásra, Viszonthallásra, szervusz! 24, 3, 50, 24 06 az életemi színpad a mai kínálatom. Halló! Én vagyok vonalban? Jó napot kívánok! Igen, ön van. Ah, örülök, Szirtes András vagyok, már két ben megemlítették a filmemet, a a bolyog történet. Hello, András! Mondottam, akkor betelefonálok, hogy első kézből informáljam a kedves hallgatók. Mindenféleképpen tedd ezt. Mi történt? Jó, én ott voltam a vetítésen, a, ma a mityú azt mondja, hogy, hogy valóban gepárd volt tisztázuk. tisztázzuk. Mi történt? Igen, kibéreltünk két élő gepárdot, a 800 forint volt darabja, emlékszem rá, állatkertből, hát nem szabadon engedtük. Persze, őket, nem, ketrecben két... voltak. Így van, a, a színpad két sarkára tettük a két get... gepárdot, uh -huh. letakartam fekete rongyal, és mivel a filmben a gepárdok szerepelnek, a gepárdok gyakorlatilag a titkos rendőröket szimbolizálják, és amikor vége volt a filmnek, akkor Ott fölraktam a lemezre a bramsz magyar táncok fölharsant, Lehúztuk a két fekete rongyot, két fényszóró hirtelen bekapcsolt, a két gepárd fölállt, élő gepárdok a színpad két oldalán, és megszólalt a bramsz magyar táncok, és mindenki lemerevedett az ijettségtől, az a sok titkos rendőr is, akik ki voltak vezényelve a vetítésemre. Igen, én, én is ott voltam. Hát én most nem magára gondoltam, hanem azokra a BMS-ekre, akik hivatalból jöttek megnézni uh -huh. a filmemet, és jelentéseket irogatni. Ezt csak onnan tudom, hogy a szegény öcsém akkoriban polgári alkalmazottként sofőr volt a bm nél uh -huh. és mondta, hogy bratyókán megyünk a vetítésedre, több kék zsigulival, mondtam, öcskös az a kérésem, hogy ne lőj le, mert én is ott leszek. Hát körülbelül ilyen volt a szelleme és hangulat az egyetemi színpadi vetítésnek akkor, de nem az én filmem a lényeg, hanem az, hogy ott az egyetemi színpadon volt egy úgynevezett Elte Amatőr Filmklub is, aminek mm -hmm. én is oszfokos tagja voltam, és olyan ma már híres, nálam sokkal híresebb filmrendezők, mint a Jeles András, vagy a Kardos Sándor operatőr, mm -hmm. vagy a Szegfű András filmtörténés. Tehát ott nem csak filmvetítések zajlottak, Aminél meg kell említenem Fölgetek Balást, aki sántított, mert az egyik lába rövidebb volt valamivel, és állandóan vörös borti volt, de ő szervezte az összes filmvetítést a francia, új hullámot, az olasz neorealizmust. Gyakorlatilag a filmtörténeti ismereteimet nem csak én, hanem nagyon sok filmrajongó rajongó, és későbbi filmes ott szereztük be az ottani vetítéseket, és az elte amatőr Filmklubba pedig. Szabadon alkothattunk filmeket. Az gyakorlatilag a Balázs Míla stúdió előtti legjobb amatőr filmklub, uh -huh. mint Ugródeszka volt fontos számunkra. Te hogy kerültél de oda? Émbi... Te hogy kerültél oda? Tehát ki szólt, hogy, hogy figyelj András, le kéne menni az egyetemi színpadra, vagy ott van valami? Az egyik haverom szólt, egy amatőr filmes társam, a Solyom András, ő is filmrendező, Igen. hogy is, gyere menjünk le, vanom, de én nem vagyok lz azt nem baj, lehozod a Bistró című filmet, levetíted ott, és tudja, hogy föl fognak venni. Tehát nem volt, alapvetően takertések lehettek volna a tagjai uh -huh. az Elte Amatőr Film de én, nem, én akkor már filmgyárban dolgoztam, mint villanyszerelő, és nem volt egyetemi végzettségem, de a filmem kapcsán mégis fölvettek, úgyhogy én úgy kerültem oda, mint egy ilyen kis hát nem, outsider, de baromi jól éreztem magam. És hát azért hozzá kell tegyem az Erte a Film Klubon kívül, azért az, az, az egyetemi színpad, az gyűjtőhelye volt az akkori komoly rock and roll együtteseknek is. Tehát a Spions például, Igen. A Kémek nevű együttes, aminek Molnár Gergely volt a főnöke, az is ott léphetett föl először. Igen, itt, itt reggel, együttes. még mielőtt tovább megyünk az urh nagyon fontos már ugye Péter Ogi, Hegedűs Péter, aki Monár Gergelyel együtt alapította a Spyon-t. És, és maga igen. az Anna Frank emlékestnek és a botrányos előadásuknak a, a bemutatója igen, az egyetemi igen, színpadon igen. volt, ő halt meg talán egy hónappal ezelőtt, igen, eh, igen. akkor talán szóba is hoztuk. Szóval, hogy, hogy, hogy valóban, és aztán az URH is ott bukkant fel meg a Neurotik, és, és még König plakátot is láttam az archívumban. Hát ma is el kellene egy ilyen egyetemi színpad, ahogy a diktatúra egyre jobban fenni a fogát az ellenzéki művészekre, ah, kellene egy ilyen egyetemi színpad, csak az a baj, hogy ez a jelenlegi diktatúra, ez nem olyan okos, hogy a saját ellenzékét kiépítse, mert az akkoriak azt mondták az acileftársék, hogy az jó, hogy van egy ilyen egyetemi színpad, meg egy fiatal művészek klubja, mert rajta tudjuk tartani Igen. a kezünket és a szemünket ezeken a Uh, lehetséges forradalmárokon, uh, és abban a pillanatban, ha baj van, akkor megfolytunk. András, még, még egy adatra van a szükségem. Mikor volt a Pronoma bemutatója? 1983 januárjában még meg is van a plakátok Értem. hozzá, és ha valakit érdekel a film, a YouTube csatornámra rámegy, és ott van a Pronoma Bolyog történet, megnézheti az egészet. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál bennünket. Szívesen már örülök, hogy Viszont hálás a András Szirtes András férrendező volt a vendégünk 24 0793 24 06 95 3 az értemi színpad. A mai helyszíne az annunk halója napot kívánok. Hello. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Gerőgyi Álas vagyok. <gül> Művész Szervus. úr, jó napot kívánok, Szervusz, nagyon üdvözöllek! Szervus. Nagyjából Korni elmondott már majdnem mindent, amit akartam. Én eredetileg a László Becsik Sándorral jelentkeztem be. Távliaszinázva játszottuk, mi több mint kétszáz alatt történelme darabot, ami László Becsik könyvéből született meg, tehát én nagyon jól ismertem őt, és aztán ment még egy darabja, csak már nem emlékszünk rá, hogy ő volt, és nagyon-nagyon jó volt, és nagyon sikeres. Volt. Az érzemé színpadon nem akarnak föltartani, csak annyit, hogy a Mensáros ezt az év 20. századom az olyan fantasztikus volt, hogy én akkor előtte megismerkedtem Mensáros Lászlóval, bementem fotózni hozzá mint fényképész a mazer és én például 8 vagy 10 láthattam oldalról, fölülről, alulról, mindenféle Egyről ezt az estetésre olyan hatással volt, hogy ezt a magam is csináltam, egy olyan estet 20. század de tehát nem olyat, mint a Mánsáros. Úgyhogy ennyi volt, és még egy valamit, ami mi felnőttünk, az én humor, hogy mondjam, vitaminom volt annak idején az én korosztályannak Sándor Gyüli estei, a jelzemi szintvadon, ahol ott ültünk, gugoltunk, ahol éppen a csillálom volt hely, akkor ott és azon nőttünk mi fel tulajdonképpen. Nagyon szépen köszönöm Úgy, János, hogy ezt elmesélted. Úgyhogy hagyom a többieket, de biztos mondanak meg és hallgatlak. Viszont szervus, hallása, szervus. Haló, jó napot kívánok! Haló! Haló! Jó napot kívánok, Völgyi Péterné vagyok. Én azért telefonáltam be, mert nagyon örülök, hogy elhangzott Baros Gábor neve. Én Baros Gábornál 12 évig voltam kórustag az Elte Bartók Béla, Bartók Béla kórusában, és már ezt megelőzően is még gimnazista koromban énekeltem az egyetemi színpadon, a Trefort utcai gimnázium kórusával, mi az ELTE gyakorló iskolája voltunk, és így kerültünk oda. Uh -huh. Aztán később, amikor egyetemista lettem, akkor első éves koromtól kezdve kórustag voltam, és hát rendkívüli módon jól esett azon a színpadon énekelni. Baros Gábor sajnos már tíz éve nincs köztünk, de hát nagyon nagy szeretettel emlékszünk rá, mert egy csodálatos kórust hozott létre. De nem csak kórust, hanem zenekart, és Gyakjas Istvánnal együtt, aki szintén az egyetemi művészeti együttesekhez tartozott, egy tánckart. És annak idején a tánckar is többször szerepelt az egyetemi színpadon, és néhány kórusta köztük én is. A tánckart kísértük énekkel, és volt egy-két kamarazenész is, aki ott szerepelt velünk. Azt hiszem, hogy az egyetemi színpadnak óriási hatása volt minden egyetemistára, is, hát persze másokra is. Én ott láttam a Sándor György estet, ott láttam a Mensáros estet, és hát ami tulajdonképpen nagyon tetszett az univerzitásnak az előadásában a Dorottya vagy a Dámák Farsangja című előadás, Ez egy szenzációs előadás volt, Kristóf Tiborra emlékszem, csodálatosat alakított benne, és hát nem utolsó sorban, már később a Bors láttam ott, Dajka Margittal, és ez is egy szenzációs előadás volt. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket hozzátette. Viszont hallásra! Haló, jó napot kívánok! Halló, halló, lehet, hogy én vagyok most vonalban? Igen! Üdvözlöm, Muhi András vagyok! Jó napot András, szervusz, üdvözöllek! Szervusz, igen, olyan, mint hogyha ismernélek. <gül> Sokszor hallgatom a műsoraidat. Nos, én nagyon sok, sok poént le, le, lelőtt már amit meg a Mityú, meg a, az előttem szólok, Szirtes András. Úgyhogy a filmes vonatkozásokról, csak hogyha keveset beszélnék, inkább adnék egy olyan fordulatot, hogy én például ott hallottam egy, egy nagyon érdekes, úgynevezett dob párbajt. ez Ez a 70-es évek mondjuk 77-78-ban vagyunk, uh -huh. és a, a Kovács Gyula, a Jávori és a Kőszeggi e, doboltak. Nem, és magyar jazzdobosok? Magyar jazzdobosok, jazz és ezek, ezek zseniális ütősök voltak, és akkor még a jazz valahogy nem, engem nem is nagyon, még fiatal voltam hozzá, de elájultam, hogy ez a három Alias, hogy tudott dobolni. Különösen a Kovács Gyula, aki már sajnos elég rég meghalt, ő volt az a típusú dobos, aki, aki mindent megütött a dobon. Tehát bármit, a, a, a statívot, a pöckört, tehát hihetetlen, hihetetlen ritmus érzéke volt. Egyfajta sót csinált ő, amikor előadott. Igen, igen, igen és hát, hát nagyon érdekes látvány is volt ott a színpadon a három dobfelszel, és ugyanis ők párhuzamosan ültek, és volt, hogy mind a hárman játszottak, volt, tehát mint a jazzben, és aztán utána adták át egymásnak a, a, a lehetőséget. De más jazzenészek nem játszottak, tehát nem csak dobok voltak? Nekem ez a, a dob uh -huh. csak? Csak, csak uh -huh. igen, igen, és akkor ez itt relatíve volt egy évben háromszor négyszer ez, ez, a, ez, a, ez a műsor. A film, filmhez talán csak annyit mondanék, én akkor jogi karra jártam, ugyancsak uh -huh. a 74-től vagy 75 80 és nekem két olyan palandom is volt, hogy mit tudom, a jogikar kar azt mondják, hogy vetítik a bacsónak a tanulját. És akkor átmentünk az egyetemi színpadra, mm -hmm. és tényleg vetítették, hogy be volt tiltva a film. Vagy a, vagy a Jelesnek a Mesteremberek címét is így láttam. Hogy így, így jött egy ilyen hír, hogy most meg lehet nézni, és akkor tényleg vetítették, Állombrigád lett aztán a. Ja, a ja, ja. éppen a, mondani a hogy címe. Hogy, hogy nem Igen, Az volt a munkacím, hogy Mesteremberek. És hát ezek, ezek nagyon, nagyon érdekes dolgok voltak. Ezt a két ügyet gondoltam megosztani, és átadom a szót másnak. Nagyon szépen köszönöm. Új András producer volt a vendégünk az elmúlt néhány percben itt az Annó Budapestben, ami az életemi színpadról szól, viszont hallásra. Köszönöm, biztos. Nem tudom, hogy van-e még lehetőség arra, hogy egy hallgatóval beszéljünk. Haló. Kész Kis jó napot kívánok! Jó napot Martó vagyok. Egy úr már beszélt a Mensáros László műsorral. A műsor kezdődött avval, hogy felolvasta, elmondta a nobel végrendeletét, majd karintiszt Trigyesnek a gyerekkori naplójából, talán 8 éves volt akkor a fiú, uh -huh. olvasta föl, hogy mit várt a gyerek a századfordulótól. A műsor pedig befejeződött. Vilinszkinek a harmadnapra című versével. Közben énekelt, szavalt, mesélt, elolvasott egy feliratot egy párizsi börtöncellában, egy halára búcsú búcsúszavairól mm -hmm. az IG Farbennek valami a küldött csomagjának a, a számláját és egyeteket, hogy valami egészen csodálatos összeállítás volt az egyetemi színpadnak egy páholyában állt, fekete ruhába, talán garbóban. Mensáros csak ő volt halványan megvilágítva, és énekelt, és mesélt, és szavalt, hogy nekem ez volt a legfeledhetetlenebb az egyetemi színpadról. Azt lehet tudni, hogy, hogy, hogy, hogy Mensáros az... Mensáros szerintem ő állította össze. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy, hogy ő kiszorult, és úgy került valahogy az egyetemi színpadra, vagy. vagy... Engem meghívtak, hogy menjek, mert mm. ilyen csodát nem lehet még egyet hallani. Szerintem ő, ő állította a műsort, különben hungaroton lemezen megjelent. Talán valami zenei antikváriumban mm -hmm. még kapható, egészen nagyszerű összeállítás, 2x33 perc, talán a két oldala a régi hungaroton lemezen. Lesznek. Ezt nagyon jó, hogy mondja, mert a szerkesztő márva Brigita azt mondja, hogy olyan sok telefonáló maradt ki a mai műsorból, és annyit dolgot el akartak még mesélni, hogy lehet, hogy, vagy a jövő héten, vagy valamelyik annó Budapestben azért még vissza fogunk térni az színpadra, Érdemes, hiszen ez 50 évet... Egy más műfajú műsor volt, ez három akkori mm -hmm. egyetem is tálította össze, Szilágyi Marton, Marton Péter, Kövesdő Péter, megfúvón fűzfalantomat címen Rossz versekről. Ez az, amit ma is ebben a Hatszín teátrumban, hát némi módosítással még előadnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Örömmel, hogy megoszthattam a többiekkel. Viszont hallásra, Viszont hallásra jó napot kívánok! Ez volt az Anno Budapest. Nagyon szépen köszönöm a kollégáimnak a segítséget árva Brigita Szerkesztőnek, Kelecsényi Krisztának, Kemény Daninnak és Kardos Józsefnek. Egy hét múlva ismét lesz Anno Budapest. Ma az egyetemű színpadról beszéltünk, de azt gondolom, hogy még fogunk. További kelmes rádiózást kívánok. Pancsmedet Miklós hallották. Lájkolják a Facebook oldalát, még mielőtt elhaltatják az Anno Budapestet. A viszont hallásra.